انا مرجاني صناع حياتي تبنوا لي منعم الهدى انا مرجاني صناع حياتي تبنوا لي منعم الهدى فزنوا صباتي وصاغوا بناتي نشيد حياتي وصاغوا بناتي وقل انا بعزم الابات وقل انا بعزم الابات يا بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا لا الله من ضللا وما يهدي للضال هاديلا Ashhadu ilaha illallah wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fi kitabihil bada a'udhu billahi shaitani rrajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la muslimun zahvala pripada gospodaru sveta Allahu koga naš gospodar puti na pravi put ako ga ostaje u zabudi mu naći nikoga ko će ga naprawi putu putiti Sjedočim da nema istinskog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam poslini i kosan sa istinom. Naš gospodar Allah u svojoj premeni toj kazao ovi koji vjerujete, bojte se Allaha, istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao musilani. Zatim, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allah subhanu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovo sakupio u ovom baradžlanu da... Ako kobo da nastavimo sa izučavanjem njegove uzvišene vjere odnosno njega subhane u atala onako kako se opisao u svojoj toj knjizi i sunetu Poslovnika Muhameda ali, s. Prošli put, draga braće cijene i sestre mi smo spominjali jako znači bitnu temu, a to su pravila vezana za Allahu a te imena. I sve su to fino spomenuli, pojasnili, neću vas pitati, pitat vas sljedeći puta ako ovdje, da malo zaboravite. Međutim, ostalo je znači nedorečeno po pitanju ilhada, znači mi smo prošli put to malo radi vremena ubrzali pa smo spomenuli. Pa ćemo prilike znači prije nego što otpo sa večerašnom jako bitnom temom, znači zanimljivo, radi se zapravo koji to najuzvišenije Allahove tebareke ime koje je to najveličanstvenije Allahove subhanova ta'la ime ime koje poslanik sa Allahu alijek i vselemu nekoliko hadisa spominje ako rob Allaha dozove takim imenom da ćemo biti uslišano odnosno da će mu Allah tebareke ve ta'la ta se odazvati i dati ono što traži i išće od njega Ilhad had smo kazali prošli put da je to iskretanje, izvrtanje značenja također može biti znači ne vjersstvo, kufr, da ima značenje vjerstva jer od toga je riječ mulhid a znači ne onaj koji negira Allaha te barak letar. I kazali smo, govorim na temir Ah imunad je kaže akida u vas znači njegovom poznatom dijelu koji obrađuje znači Allahova svojstva i kaže mi ne činimo ilhad u Allahu im te barek letala lijepi i niti to činimo u njegovim ajetima. Pa smo spomenuli znači da il hadu Allahu i tebarake letala ajetima, znači kako, odnosno u njegovim lijepim imenima, kako to može biti. Znači kako to može čovjek dozvoliti sebi da izvrne ili iskrče Allahu i tabara značenje njegovih određenih imena ili znači u potpunosti nego svih imena kojima se on subhana hala opisao. Pa smo kazao da postoje neke vrste ilhada, a to je da negiraš neko od Allaha i Tabaraka vatala lijepih imena. Znači, ime koje Allah subhanahu ta'ala sebi pripisuje i opisuje se. To je prveni toj knjizi, ili sunatog poslanika sa Allaha vatala, ti sebi dopustiš na uzopila da negiraš takvo. Tako znači, ime i to je znači vrsta ilhada. Iskretanje, izvrtanja, pa ćemo kazati poslije kakav je hukm propisa tako. Isto tako se može desiti, znači, od vrste ihada da Allahu te kretala potvrdiš ime koje je on, Subhanu wa ta'ala, kojim se on nije opisao u svojoj primetog nizi, niti sunetu poslanika saosele. Znači, da kažeš Allahu bez znanja i naveli smo dokaze za to. Zatim smo spomenuli, znači, da se može desiti da potvrdiš Allahove tebare kretala ime, ali da regira svojstvo koje ime to sadrži. To je treća vrsta, znači, ilhada. Potvrdi šalahu subhanahu wa ta'ala znači ime, e, Semi, onaj koji sve čuje, ali ne znači svojstvo sluha. Da Allah te barek čuje. Da mu ništa nije, znači, skriveno, znači, tajni, javni šapat. On, subhanahu wa ta'la čuje. Zatim smo kazali da je od vrste ilhada, Allah te barek ve ta'la, lijepim imenima i ta, da potvrdiš Allahovo ime i svojstvo, ali kako, na kakav način, da to poistovjetiš sa svojstvima i osobinama stvorenja. bila da kažeš, znači, Allahova ruka je poput naše ruke, Allaho vidje poput našeg, znači, vida, njegov služe poput našeg sluha. I to je, znači, vrsta ilhada. I peta vrsta, da Allaha te znači, od njegovih lijepih imena uzmeš ime i da da nazoveš neko lažno božanstvo, kao što su mušici meke i točili. I prošli pustov spomijel. Znači, to je pet vrsta ilhada u Allahi mi tabare kvetala, jednim pomenem. Međutim, kakve su vrste ilhada u Allahi mi tabare ajetima? Prošli pustov, znači, pojasnili, kazali da postoje dvije vrste, znači, ajeta. Veliki je Allahi mi znakova, pa smo kazali prva vrsta su kosmički ajeti, a druga, zakonodavni ajeti znači kosmički koji govori o stvaranju nebjesa, zemlje, znači e, kosmosa i svega onoga što sadrži poput sunca, mjeseca pa smo naveli znači mnoge druge dokaze koje ukazuju na to da je on Subhanu wa tala, zaista taj koji stvara, Havik koji je stvorio znači sve kako se može znači desiti ilhad u ovoj vrsti znači ajeta, u ovoj vrsti znači Allaho je, vel tebarek, je veliki znakova prije svega da to pripišeš nekome drugom mimo mimo njemu Subhanahu Vatala. Znači da tvrdiš da je neko drugi to stvorio, da je neko drugi to znači, učinio, postavio na takav određen način. To je ilhad. Nevjerstvo, Nevijerstvo odnosno šir. U tom postupku. Znači da to pripišeš nekome drugom. Ili druga vrsta da kažeš da je on Subhanahu Vatala imao saučesnika dok je to stvarao. Znači, nije sam. I to je znači ilhad u toj vrsti. Allaho i barek je veliki znakova. I treća vrsta jest da kažeš da mu je neko pomogao u tome. Znači, on subhanu tala može sam to sve učiniti, ali nije sam učiniti, nego je nekoga pomogao u tom stvaranju. I to je znači isto tako ilhad u tome. Osama je znači treća vrsta ilhada, a to je ilhad u Allahom i tebareke ve ta'ala, znači ajetima koji govore o propisima vjere, znači šarijaskim ajetima, propisima vjere, zakonodavnim ajetima, kako se može desiti u tim ajetima, znači ilhad, prije svega da negiraš neki od ajeta Allaha te ve ta'ala, znači ajet iz Kur'ana da ga negiraš da kažeš nije to Allah tebareke ve ta'ala kazao, nije on to kazao, znači nije on to rekao to je ilhad. Zatim, da negiraš neku vrstu značenja koje sadrži ajet u sebe, Poput znači priče ili kazivanja kuranskih mnogih o narodima drevnim ili znači o, o vlasnicima slona. Da kažeš ajte takvi kakvi jesu, su istina. Ali to sa vlasnicima slona nije to tako. Znači, ne giraš, ajte potvrđuješ, jes, to je Allah Tabareka Vatala kazao. Međutim, priču, suštinu priče, da su bili vlasnici, da su krenuli, znači na kabu, na rušenje kave, to ne giraš. I to je ilhajad u tome. Zatim da izminiš nešto od značenja, od značenja e, nekih određenih ajta. Popuznaći Allah te Tabareka Vatala svoj stava, kojima Susshane Vatala opisuje. Ar-Rahmanu ala ar, al -ar, -ar stava da se je milostvi uzdigao izlad iza Da izmijeniš riječ, znači ovdje stela uzvisit, uzdignut, da dođe sa drugom riječu da kraj što znači iz teula za gospodarstvo, pa ispane značenje da je lažem za gospodarju aršom odnosno ispne značenje da je već neko bio taj koji je bio iznad Arša pa elate bare koji je tada došao u sukob sa tim određenim i nadvadao i zagospodario timaš. Tako znači da je to jedno od stvari ilhada u Allahu i tabareka ve ta'ala ajetima. To je bilo ukratko znači u svemu tome. I sve ove vrste ilhada koje smo mi naveli su opisane u kuranskom ajetu gdje Allah što kaže? Balillahi lasma unuhusna. Znači zaista Allahi tabareka ve ta'ala posjedio lijepa, lijepa imena. I vi ga dozivajte takvim menima. I klonite se svakog onoga koji iskreće, izvrće, negira ili ne vjeruje u svoje što su se povrjali. Takvi se klonite. Ne biti svima, ne mojte se svima društi, ne mojte ih slušati. Znači se i makanu, i bit će nagraži po onome što su jameru što su učinili, što su radili. Allah te barek vatala. Znači ovdje obećaje je prijatelj, a njegove obećanje istinito da će svi stradativni koji budu u sebi dozvolili u ovu vrstu ilihada ili u Allahom bare Tebare, koje je dao ili znači u kosmičkim ajitima, ili zakonodavnim ajitima. Mislim da vam sadar... ja je sada jasnije prošlo kubo. Međutim, večera sa koboda nastavljamo znači kazivati, i prošlo predavanje bilo, možemo kazati, malo i naporno, jer se radilo, pravilama mnogo je dokaza, znači, koji su se iznosili, dok večera se govode bit će lakša tema, a to je, znači, koje je to najveličanstvenije i najveće Allahove kvetala ime? Ibn Taymih Rahimahullah, znači, prije nego što otpočnemo sa govorima toga, trebamo kazati da ima mesela, pitanju šarijetu, znači, izveđu alima učenjaka islama, da li se može tvrditi za određene kuranske ajete da su veličanstveni, da su jačiji značenja, da su vrijedniji od drugih ajeta. Ili da li se može tvrditi da su određena alhove te barakavatala imena boljeg i jačeg značenja odnosno vrednija od drugih alavi te Barakvetala imena. Ovo razilaženje bilo poznato u prvim generacijama kako bi im na te i mir navodi svojim petvama. On kaže da su saglasni bili svi muslimani prvi generacija Selefa od Ashaba da je bilo nepoznato znači komentarisati i pričati o tome, svi su bili saglasni da to postoji, znači da postoje ajeti koji su vredniji od drugih ajeta, da postoje sure koji su redniji od drugih sura, da postoji alaho te bareke uetala ime koje je njegovo ime i postoje mnogi širjetski tekstovi koji dokazuju znači, tu tvrdnju. Drugo on navodi isto tako da kažu na drugom mjestu tvrdnja oni koji kažu da je nemoguće smatrati da su neki ajti vredniji od, drugi, sure od drugih sura ili znači Lava Tebare Kvetala imena od drugih imena, znači takva tvrdnja je neispravna i ne može uzeti u obzir. Zašto? Zato što postoje danas, znači mnogi oni koji imaju titule i koji su imali i prije titule, znači uvažavali su islamskom umetu kao veliki učenjaci koji su ovo tvrdili znači da ne može se da se ne može onaj smatrati da su neke sure jedni od drugih ajeti, od drugih ili Allahove imena, od drugih imena. Međutim, mnogi hadis poslanika s.a.m. negiraju tu tvrdnju, odnosno potvrđuju govor Ibn Tajmije, rahimahullah. Prije svega hadis od Ubeja ibn Kaba, rahimahullah, kada je došao jedne prilike kod poslanika s.a.m. pa ga poslanik pita, znači njega javba munzir, Er tedri eju min kitabi Allahi make aadun Da li znaš Ebu Muzire koji je ajet pri tebi koji ti imaš od Allahovi ajeta je ajet? Allaho poslani ga pita. Znači jasno pitan, poput nas, da li ti znaš koji je najvredniji ajet u Pur'anu? Tako pita poslani s.a.v. čisto na rabskom jeziku Koji je najveličanstveniji, najvredniji ajet u Pur'anu koji ti imaš kod sebe? Pa mu je znači on kazao Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa poslanik ponovo pita: "Ovaj muzira, da li znaš koji je Allahov ajet koji imaš pri sebi najveličanstveni, najjačeg značenja?" Pa mu je on znači tek posle toga kazao da je to zbab la ilahe qayyum. Što znači? Ajetul Kursi. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario po prsima. I kaže, čestita ti na znanju je Bog vozira. mu je na znanju, jer je znao da je najvrijedniji, najveličanstveniji Ajet u Kur'anu Ajet u kursi. Znam se, poslani se, od čestita Ashabu, na njegovom znanju. Kako je on spoznao? Kako je došao od toga, znači da, zato što je znao i razmišljao o suštini toga Ajeta. O čemu govori, a mi ćemo kazati poslije ako bude. Zatim drugi hadis poslanika sallallahu alayhi wa a ovaj prvi znači je vjerodostojnog bježi ga ima muslim, drugi prenose ga ima Nesai, Ahmed Beheki, Taberani i drugi, gdje kaže poslanik sallallahu alayhi wa kada je upitan koji je najvel, najveličenstveni ajit u Kur'anu, pa je poslanik sa a njih i leno, opet kazao ajit u kursi. Znači, ovdje potvrđuje poslanik, ali je sada odnosno, odgovara na upit, dok u prvom znači, hadisu je upitao ashab, ashab, znači, pogađa, koji je to najveličenstveni ajit. Učenjaci kažu, zbog čega je kursi najveličenstveni ajit u Kur'anu. Kur Prije svega što sadrži, obuhvata, znači, sve tri vrste vuhida i uluh i rubu bije i Allahova lijepa imena i svojstva. Zašto? Zato što se u njemu spominju, znači, mnoga Allahova te vatala lijepa imena i savršena svojstva i što se tim istim ajetom negira, znači, bilo koji vidj majkavosti Allahovim te vatala osobinama. Znači, potvrđuje se da Allah subhanu vatala ima najsavršenije osobine koje njemu subhanu vatala dolikuju, onako kako on to subhanu vatala sebe opisao u Kur'anu. Zatim, Prisvojna zamjenica koja se spominje u ajetu u kursi. Učenjaci kažu 16 puta se spominje. I svih 16 puta se vraća na Laha Tebarek I svaki put kada promisliš o njoj, našto ukazuje, ukazuje na veličinu Laha Subhanu Vatala. Na njegov ta'zim, na njegovo veličanje. Što znači ponovo je stvar koja ukazuje zbog čega je najveličinstveniji taj ajet u Kur'anu. Ode Buhrej radijalanje, isto tako se prenosi priča da je poslanik sa Allaho ljeh veselime skračio, na kraju kazao tako mi onoga u ruci moj život. Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio suru, niti u Tevratu, niti inžiru, niti u Zeburu, niti u Furkanu, misli se na Kur'an, poput putove sure poput ovih sedam ajeta, misli se na suru Fatih. Što jasno okazuje, da sura poput Fatih je, nikada prije nije bila objavljena, znači poput takve sure, jačine i vrijednosti, znači, te sure. Niti, znači, u Tevratu, niti u Inžiru, niti u Zaburu, niti u Furkanu kompletnom. Što znači da je sura Fatih je najvrednija sura u Kur'anu. Tako da vidimo, znači, da je ova predaja, dokaz da su reke sude od drugih. Jačih značenja, poputno će i prvi predaj koji smo naveli, da su određeni ajet jačih značenja od drugih ajeta. Zatim, od Ibn Abasa predaja, da je poslanik Alisa Latvala sredio drušu Džibrila Alisa selam pa su čuli znači, škripu na nebesima. Znači, škripu nebesa, pa je podigao Džibril, znači, pogled prema nebu i kazao Zaista se otvorila sada nebeska vrata, koja nisu do sada nikada otvorena. I kad je sišao je melek, znači sa nebesa na donjavak, koji nikad do tada nije silazio. I došao je znači drugo poslanika svelse i kazao se i kazao znači to prilikom: obraduj o Muhammede, znači obrađuje Muhammed ali oselam, svoje selam, svoj sa dva svjetla, koja su ti data, a nisu data nikome prije tebe. Nikom od priještjeno vjesnika ova dva svjetla nisu data, kao što su data poslaniku Sal Salim, da obraduje svoj umet, svoje sredbenike, pa je kazao da je to sura Fatiha i zadnji ajti sure Bekare. Sura Fatiha i zadnji ajti sure Bekare. Nije samo, znači, da se završi hadisan tome, nego kaže poslanik Sal Salim, odnosno, kada mu je došao taj melek i prenio, kaže, upam ti da nikada nećete proučiti harf iz te sure iz zadnjih ajeta, znači sure bekare a da vam neće biti dato ono što tražite tim ajetima Šta znači sura fatiha kada razmisliš o značenju sure fatihe i vidiš ovaj hadijskoj rodostojan koji ti potvrđuje veliku nagradu ono što tražiš od Allah tom surom da će te bare kvatana dati i zadnji ajti sure bekare oprost magfiret da te pomogne protiv neprijatelje. Znači, da obožava samo Allah, da zahvaljuješ, veliča, slaviš, da te ne uputi na put koji su zalutali, koji su izazdali srčku, sve to tražiš i doviš i suropatijom i za njim ajetima, znači, surajom nekare. Su, su, I znači, neće niko prušti harv, a da mala te kvetala iz tih ajeta neće dati ono značenje što bufata i zadrži ti ajeti. Zatim hadis poslanika sallallahu alayhi wa sallam, kada je upitao asrabe koje od vas su stane da proći svake noći trećinu Kur'ana. Pa asraba bilo teško zapojmiti i shvatiti znači, da postoji mogućnosti takva, pa je poslanik alayhi sallallahu alayhi wa sallam kazao da surat, znači ihlas, kuruhu allahu ahad, odgovara trećini Kur'ana. I mi smo u uvodnim predavanjima taj na tajmije zašto je to u vrijednosti trećine Kur'ana. Što znači da ovdje jasno ukazuje na vrijednost sure i Fatihe i zadnji ajta sure bekare na drugi, a isto tako znači sama sura kol odgovara kao trećina Kurana, kao trećina Kurana znači u vrijednosti. I postoje znači mnogi drugi tekstovi iz Kurana i suneta Poslovnika sa Uselem, nam nije cilj znači da iznosimo znači više argumenata ovo što su sumijenju, to je dovoljno da negiramo tvrdnju oni koji kažu da nije moguće da postoje određene sure koji su rednije od drugih, niti ajete od drugih, niti Alhate Barak kvetala imena od drugih što ćemo navesti Hadisa Poslovnika sa osele koji potvrđuju za te barekvetala Vetala imena. E, postoje znači nekoliko hadisa u kojima Poslovnik Alisa to ukazuje zaista instalate bare kvetala ima posebno ime. Možemo tako kazati, posebno ime odnosno najveličanstvenije, i najbolje i najveće njegovo skriveno ime te kaže kada se Allah dozove takvim imenom, kada ga dozivaš takvim imenom, on će ti se odazvati i daće ti ono što tražiš, što tražiš od njega. Prvi hadis znači koji je odanes radijallahu anhu da je kaže da je sredio sa poslanikom sallahu alihi wasallam a nekakav je čovjek kaže vanja oporedni međutim taj čovjek je izgovorio poznatu da kaže, inni La ilaha ilaha u gdje kaže vidite koliko je znači u ovoj doiv spomenuo taj čovjek allahu i tabareke ta imena znači kazao je Allahumme, gospodaru moj, molim te, znači bijen neveke alhamda, jer ti i zaista tebi prih, pri, pripada potpuna zahvala, zna od koga traži, zna koga moli, onoga kome pripada apsolutna zahvala, on, Allah subhanahu wa ta'ala ila I nema istinskog božanstva koje se može dobiti, prizivati i dobiti mimo tebe gospodana. I onda ga opisuje. El bedi usamavati Zatim kaže, ja zal ali vol Zatim kaže, ja haju, ja I sve su Allahu te barek i imena koja ću mi ispominjati šta znači. Zatim kaže, posle toga, poslani sa Allahov alijih vasaleme, kada je čuo znači Allah bi ismihi azam zaista je ovaj čovjek dovio Allaha ili prizivao Allaha sa njegovim uzvišenim imenom sa njegovim najvećim imenom sa njegovim najveličanstvenim imenom i onda kaže poslanik bihi to je ono ime sa kojim kada se Allah doziva i priziva da se odaziva takvim znači takvo je dovio a kada se traži takvim imenom Allah subhanahu wa ta'ala mu daje. I ovdje znači u ovom Hadisu vidimo da je mnogo imena koje je poslovnica Allahu alahi čuo tog čovjeka, potvrdio je ta znači imena i jedno ime znači posebno u, u nizu tih imena koje je znači, opisao da je uzvišeno odnosno najveličanstvenije ime. I ovu predaju znači bilježina ona je znači ispravna šija albani kaže i vjerodostojno druga predaja isto tako koja bitna, salli salli salli me, je bitna ti kaže poslanici sallallahu alejhi ve čuo čovjeka da tovi isto tako odrežen je malavi te bare kvetala i meni ma de kaže Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu al-ahad as-samed al lam, lam yulad wa yakul lahu kufuvan ahad pa je čuo to kazao laqad sa'ala Allah bi azam Zaista je on sada tražio od Allaha njegovim najvećim imenom. Pa kaže, izlasudile bihi atava, izla duje bihi ajab, kada se traži nešto od njega dadnijemu, a kada se dovi, odazove se, znači, amlate barek na takvu dovu, kada se spomenu dovi to veliko, veličanstveno ime. I ova isto tako, znači, je predaje vjerodostojna, šeha Arbani kaže da je sahit. Sreća predaja koja isto tako znači ukazuje da Allah Tebare Kvetana posjede najveličanstveni ime, odnosno ime koje posebno među svim njegovim imenima jeste predaje da kaže da je čovjek učio u namazu, a opet poslanih sallahu rjih veselena potvrdio i kazao Allahuma inijeseluke bismike el ahadi samet, gospodar moj ja te molim i tražim imenom ahadi samet, znači el ahad jer su jedini je samet koji se utočište svakome odnosno koji se odaziva svakom onome koji, koji ga prizove ili pozove. Eladilem jel dva nam jula, dva nam koji nije rodio niti je rođen i nikomu u ravan o tome nije. I ovo znači prenosi su svim tim hadisima. En tak viralizu ljudi i onda traži dovolj, do znači je kao gospodo prostimi moje grijehe. I opita te Baraka Vatala. Opisuje se dva velika imena. Gdje kaže. Entel rahim. A zaista ti onaj koji mnogo prašna I koji je milostiv. Pa kaže poslanisa Allahu alijih i Kad bufire lehu. Kad bufire lehu. Kad bufire lehu. lehu. Tri puta ponavio. Njemu je oprošteno. Njemu je oprošteno. Njemu je oprošteno. Znači, kada je zamolio ovim velikim imenima, ovakvom, znači, jakom dolom, posljednji se oselam je kazao, njemu je oprošteno, njemu je oprošteno, njemu, njemu je oprošteno. I ova, znači, predaja je dobra, a bilježe budao Dnesaj i Ahmed. Znači, može uzeti kao dokaz. Ovo su, znači, ukratko najjače predaje koje spominju da Allah barek vetala posjeduje najuzvišenije ime. Znači, jaki dokaz. Međutim, šta su učenjaci kazali po pitanju ovih Hadisa, odnosno po pitanju ove ovoga pitanja, da li, da li znači ima jedno određeno ili je grupa imena, šta su kazali? Prije svega znači postoje četiri velika znači, mišljenja učenjaka, prvi koji kažu da se ne može kazati da đerešanu ima samo jedno ime koje je veličanstveno i jakog značenja. Nego da su sva njegova imena znači istog značenja. Drugi kažu postoji veličanstveno znači veliko ime, ali to je ime onoga trenutka kada roba snađe nedača. Pa on iz svog srca i počinje dozivati gospodaru proti izbavi smilu se. Znači onaj detalj se su mi znači svjedoci takvih situacija, kada se prepustiš i počinješ alahati barakara dobiti i prizivati i allaži u šalcu se odove. Ima neku da kaže da mu se ova nikada nije odazovi. Svaki od nas može da bez znači, mnogo puta spomene situacije da mu je Allašan ušao dome. Šta si trajaći koliko ima žetaja ja da spomenu svoga života, samo bi se malo vratio, znači koliko se puta Allah barek Kvetala razvoja. To je znači drugo. Treće gdje kažu, postoji najveća lavote barek Kvetala ime, ali ga je Allah Jelešanu učinio skrivenim. Treba da se trudiš, da doviš, da tražiš, da tragaš, da bi došao do te spoznaje. I četvrto je mišljenje, koje je da ono postoji, međutim su se razlišli u određivanje tog imena. Koje je to ime? E, Svi, znači, akvali koji se spominju govori imaju određene dokaze. Mi ćemo spomenuti najpoznatije znači, govore učenjaka. Zašto? Zato što oni imaju najjače dokaze. Ostale nećemo. Jer imam Ševkani, Ibrahimovullah kaže, da postoji preko četrdeset govora učenjaka koji su pokušali da preciziraju alalavo te barek koje je tada najveličanstvenije ime. Znači razlši se, četrdeset govora postoji, a Ivan Sujuti Rahimula je propisao posebnu knjigu gdje je sakupio sve te akvale, sve, sve te govore učenjaka pobrojao i znači naveo šta misli, ko misli šta je dokasno. Mi nećemo to pobrajati niti nabrajati, zato što za većinu ti ne postoji znači i dokaz nego ćemo uzeti znači najpoznatije najjače najjači znači govore šta su kazao. prije svega prvi govor koji zastupa najveći dio učenjaka to je da je najveći najveličanstvenija Allah te bare kvetala, ime ime Allah to je najveće najveličanstvenije ime zašto zato što kažu da ovo ime posjeduje znači posebne specifične znači, osobine i svojstva koja je ni jedno drugo ime, znači kao što posjeduje ovo ime. Koje su to stvari? To je pokušalo fahrudin razi da je dokući je, znači, njega podržava, znači nema osunata po pitanju znači ovo govora gdje kaže znači od prvih posebnih stvari koje ukazuju da nije poznato u islamu niti prije islama da je neko sebe nazvao imenom Allah niko nitu u islamu niti prije islama znači u džahilijetu je nepoznato da je neko nazvao sebe Allah niti da je nazvao lažno božanstvo imenom Allah čak mušici meke su potvrđivali i ostavljali ovo ime samo za ovaj gospodara svjetova Djelađa Šanu kaže Kada je upitaš Ko je stvorio nebesa i zemlju? Mušici, znači meke, odgovaraju i odgovorit će Allah Neće reći lat uza ili neko drugo znači ime od lažnje božanstva koje su imali, nego će to pripisati gospodaru, gospodaru svjetova La ja A ti reci hvala gospodaru svjetova Ali većina njih ne zna U drugom, znači, u drugom ajtu U suri Merijem Allah tabaraka Kaže ta lehu Da li ti je poznato Da se neko je nazo Takvi imen Allah. Pita Da li ima da odgovori da je neko sebe nazvao ti nikom znači nema nepozno neko da se nazo Znači imenom Allah što ukazuje, znači ovo je prva osobina ili prvo, znači e, stvar koja ukazuje da je najuzvišćeniji, najveličanstveniji Allah, te kaletala ima Allah druga stvar koje oni dokazuju uva grupa učinjaka jeste da sva imena kojima se gospodar svjeto opisao u kun'anu i u sunnetu poslanika sallahu alijih i vasallam se pripisuju imenu Allah kako? Jer Allah Đelešanu kaže Zaista Allah Đelešanu ima najljepša imena Pa ga vi dozivajte njima Razumite? Znači Allah ima najljepša imena Pa ga dozivajte njima Znači imenu Allah je pripisao I dodao sva druga imena Što znači da je njega u zliku U spominjanju izdvojio Tako da je ono najpoznatije I najjačih značenja zato se ne, zato kažeš da kažeš Allahue imena Znači Allahue imena Suh al-Aziz, al-Ghafur, al-Rahim, Malik, Malik, Malik, Al-Qahar al al al al i tako Allahue imena Ili, od Allahue imena Suh al-Aziz, al-Rahim, al-Ghafur, al-Ghafar I slično A se ne kaže Allah uh, Elgafur gafur njegova su imena Allah. Znači, nigdje neš znači, njeno je Mi ti govoru, znači, bilo kako ga Ali Mašehan koji je pisao i govorio o tome, da kaže, Al-Gafur, znači, njegovo ime Allah. Ili od njegove imena su, Al-Allah. Allah da se spomene, El ilah Na nego se imena pripisuju, znači, imenu Allah. U drugom ajtu, djelače šal kaže, Reci, dozivajte Allah ili dozivajte milostivi. Kako god da i dozivate njegova imena najljepša, nama je dokaz ovaj prvi dio. Ajta. Ovdje znači ovaj je zašao izdvajao svih mina dva imena i zato sveki učinjaci kazali i tvrde da je, je najveće učinjenje najveći ime Ar Rahman. Zbog ovoga ajta. Međutim, kakav je odgovor takvima? Ovdje Allah ovaj kaže kuridu Allah. Reci, dozivajte allaha ili dozivajte milostivi, što znači da je prvo spomenuo koje ime Allah pa kažu da je značenja odnosno da je onaj takvo samo znači odred davanje da se spomene kao prvo ime da je vrijednije jačih značaj od Rahman jer je on došao te poslije toga. Drugu stvar ko dokazuje da je opet znači, ovo ime daleko jače značenja što Ar-Rahman ukazuje na Allahu milost, isključivo na milost, ne ukazuje neke druge osobine, nego na milost, znači ne obuhvata niti sadržu osobinu moći, snage, gordosti, znači i slične osobine. Dok kada se kaže ime Allah, automatski sve to obuhvata, se razumijem? Dok Ar-Rahman kada se spomene misli se samo na milost da je on taj koji posjeduje znači, milost. To je, znači, treća stvar. Četvrta stvar, koja ukazuje, znači, da je Allah to posebno ime, u arapskom jeziku, kada se doziva gospodar svjetova, kad kože kažeš o Allahu, o milostivi samilosni, kažeš, ja Rahmanu, ja ja ja karimu Razumijete, gubite šta određeni član Ne kažete Onaj Jael karimu To je neispravno, ne može znači, tako se kazati I to je Znači sa svima Allahom barek tabarek vatala i menima Kada dođe ovdje dozivanje da dozivaš Allah, gubis određeni član A kada Allah Ulađena članom se doziva Onda ne može ga će kazati Osim ja Allah Ostaje određeni član što kažu da je ovo jedan od dokaza koji ukazuje da je najvjeličenstvenije Allah-u Tebare Kvetala ime Allah. Zatim je od naših šeha, spominje i druge osobine zbog kojeg je ovo Allaho u Tebare ime. Prije svega što se spominje najviše u Kur'anu, kaže se spominje više od 2200 puta. A mi ćemo svako ime kada budemo radili Spomnjati koliko se spomnio u poran Ovo je 120 puta, više od toga. Zatim je Allah te bareke o tala, Otpočeo 33 ajta u svojoj plemenitoj knjiži Sa ovim imenom, Allah Što nije znači sušćaj sa bilo kojim drugim imenom Od njegovih velikih I lijepih imena Zatim što nećete naći Nijednu dobu Koju vam dovite Allah subhanu tala, A da se ne spominje ovo ime pogledajte namaz kad stupate namaz, na kojim imenom odpočinete namaz kad idete na rupu, u koje ime spominjete kad svračate sa rupu ako... kad idete na sežu sa sežde kad učite s, onaj, utječete sa laute bareka od prokvetog šeite sve se spominje kad izlaziš u kuću, izlaziš iz kuće učiš do u kojima se spominje ovo veliko ime oda se traži zaštu od Allah ovim njegovim velikim, velikim imenom to je što se tiče znači, prvog govora koji kažemo da ga zastupa najveći dio učenjaka i on se prenos oddip nabasa da je smatrao znači da je najveće Alha u ime, ime Alla. Drugi govor jeste gdje kažu da je najveće ime Allah subhanahu tala ta alhajul al kajum, alhaj alkajum, živi da znači, su to znači vi, vi možete znači, da već primijetite da se spominju dva imena, zato Ee, Šankit, jedan veliki šihov u knjizi Fethulillah spominje spominje, znači govori da č, e, nije čudno da se smatra da je najuzvišenije, najveće Allahu Tebare Kvetala ime grupa ili zbir nekih određeni Allahu Tebare Kvetala imena znači jedan broj Allahu imena da to čini jedno ime, Zašto? Znači? Zato što u hadisu kad je dobio je Allah njegovim velikim imenom a on je u stvari dobio sa više imena, jel? I zato ćete vidjeti u učinjanci, sada spominjuju više imena, da je to Allahove najveće ime. Više imena obuhvata. Ali isto tako kaže, znači on isti, znači, šankiti govori, li isto nije isključivo da, da je to jedno Allahove te kvjetara ime. I on kaže da je to, znači, bliže, jačeg, e, e, jači dokaz ima, da je to jedno Allahove te kvjetara ime, i on odabira da je to ime Allah. I onda ovdje ima jedna, znači, diskusija između prvi i drugi, kada jedin tvrde jedno, drugi, drugo, kažu, ako je to allahote barek polo koji negiraju da je to Allah. Jer kaže, jes, sve što ste pobrojali dovi argumentata to ukazuje na posebnost veliku deređu, znači, tog imena, ali nijekom slučaju nije dokaz da je to najodabraniji, ono su ono, to, skriveno Allahote o tebare, ime, zbog čega, kažu, danas mnogi dove Allah te tebare, kao imenom, ali im dove nisu Kabul. Jel? znači gotovo nema insana da Allaha ne moli ovim imenom ali mu doba nije kabut i mi smo koliko puta dobiš Allah se ne odaziva zašto ali on odgovara što ti odgovara kaže to nije razlog opet da to nije najuzvišenije i najodobranije Allah ime zbog čega jer kaže osoba koja dovi Allah mu se ne odaziva on kaže treba da pogleda u svoje stanje u svoj hrv što je to od postupaka i djela koja ima pri sebi, koja narušavaju šartove, uslove dove? Poput kidanje rodinjskih veza. Ne obiloziš familiju, nemaš odnosima, kidanje rodinjskih veza je stvar od da ti doba ne bude kabula, Bibi. Ili, ne obraćaš pažnju na jelo, na izhranu, na hranu, jedeš haram, kupuješ haram, Baviš se trgovinom koja je haram. Znači, i ulazi, i izlazi ti haram, pa kako davati bude kabul? Oblačiš odjeću, koja ti je sumnjivog porijekom, koja je na haram način stečena I sa njom se, znači, ogrneš i zagrneš, i kažeš, Bože, oprosti, smiluj se. A poslanik opisuje takvog, kaže, I kako da se takvom da zove Aladjelšan? Treba, znači, pastiti na izrenu, na odjeću, na oblačenje, narodbinske veze, na sve stvari koje su uslovi da ova buduje primjer pa da se onda nagače kod Allah-u Tebare Kvetala će ova biti Kabul kojem dovišu. Tako je da on odgovara znači toj grupe učenjaka na takav način koji je znači, najprihvatljiv i nije znači za zaobići odnosno ostaviti po strani. Znači ova druga grupa učinjaka smatra da je najodabraniji najveća allah te Tebare Kvetala ime El Ha'yuu, El Ha'yuu, živi vječni. Zbog čega? Zbog hadisa gdje kaže poslanik sallahu alihi wa sallam najveće Allahovo tebare kavela ime se nalazi u tri sure sura znači Bekara, sura Al-Imran i sura Paha prenosila cebu umame radiju lanuhu od njega kasnij prenosi kažu trudio sam se da dosegnem da onaj, dokućim koje je to Allahovo tebare kavela ime pakaze da znači, je nazvao pohariza koji donosi njegov govor i vidio sam da je to znači al-Hayy al-Qayyum živi vječno. Od poznatih učenjaka koji podržavaju znači ovo mišljenje jest poznati znači e, Ibn Kaj Ibrahimahullah Ibn Taymih, oni tvrde da je najuzvišeniji Allahu te barek va dalla ime al-Hayy al jer kaže Ebu Temio svojim fetvama najveličanstveniji ajet u Kur'anu je Allahu la ilaha illahu wala naci al hayyul -um". ajet sadrži najveličanstvenije ime a to je al hayyul -um". to mu dokaz znači vidimo znači da oni smatrali dva imena jednim imenom koje je posebno posebno znači kod alate barekata treći godot Jeste da najveće ime Allaha subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu Al-Hayul Qayum Ima dokaz Znači ovaj prvi dokaz Hadis Postanika sallahu Allahu wa sallam Za koji šeha albani kada je vjerodostojan Ibn Mađaga Bidježi I ovaj drugi govor učenjaka Isto tako znači dokaz govor poslanika sallahu alijih vasallam Da je kazao da se najveće Allaho tala vatala ime nalazi u dva ajeta Pa je proučio, Znači ajde kaže Va ilahu kum ilahum vahid La ilaha rahim Vaš bog je jedan bog i onda kaže da je on bu Rahman rahim da je on milosti vi i sami losni i to znači oni uzmaju dokaz za ajta ovaj zadnji dio. Al-Rahman rahim I drugi ajajte kaže Alla sura al Imran, Allahu la ilaha illahua, Al-Hayul Qayum. Znači uzeli su završetke prvog i drugog ajata, u prvo znači dokaza Al-Rahman rahim a u drugom Al-Hajul Qayum. Ali I znači ovaj hadis isto tako Šeha Bani kaže da je vjerodostojan. Četvrti govor Da kažu da je najveća te barek letala ime Bedio samavati Val ard Zul dželali velikram Znači dva imena Bedio samavati Val ard Zul dželali velikram Zbog čega? Isto, isto znači zbog predaje Od jednog dobrog čovjeka Pobožnog, znači čovjeka iz naroda koji je živio u taju za koje kažu da je dobar da je bio pobožan da je molio Allaha subhanahu wa ta'ala znači njegovo je ime Esirja ibn Jahja da je on bio znači od pobožnih ljudi i da je dobio Allahu subhanahu wa ta'ala riječ Allahu dragi podučime me koje je tvoje najveće ime pa kaže jedan dan je izašao i pogledao, znači, vidio je na nebesima, bediju, znači, ja bediju sam, alat, ilalat, ja za radiju, rekam, da je ispisan. Pa je kaže, shvatio da je to njegovo, najveće je Tebara kretara ima. Međutim, ovo se ne može vidjeti kao dokaz. Zato što nije došao u tekstu šarijeta, nije došao u tekstu, znači, Kur'ana i Suneta, mada učinjaci puno, znači, spominju ovaj govor, ali on ne može biti dokaz. Znači, ovo, zašto? zato što takvi, takvi, Postupci kada bi se dozvolili, mogao bi svako znači od pobožnih ljudi koji misli da je vlijaj, znači ima zaista e, iskrene postupke, obožava Laha Tebareke Vatala, onako kako treba, pa mu se prikaže, ukaže i onda bi se otvala vrata do davanja te Tebareke vetala vjeru i da se oduzima ono što nije od nje, znači iš nepriliči vjeru. Peti govor koji ima dokaz da je najveća lava te bareke letala ime ja zalđe lalivali kram podnoslo Zulđe lalivali kram je to je najveće lavo te bareke Zbog predaje od Moazza ibnđebela Da je poslanik Sallahu alijih i veseleme čuo čovjeka Kako izgovara Ja zalđe lalivali kram Pa mu je zatim poslanik Sallahu alijih i veseleme rekao Dovi Tvoja se dova znači prima. Jer tvoja dova je uslišana Nastavi znači, uči jer je spomenuo, znači Allahu te kvitala ovo posebno ime pa mu je poslanik Ali Islat Veslan kazao, znači uči, tvoja se prima i ovaj hadis je dobar, a bilježi ga Ahmed Taberani Tirmizi znači koji kaže da je hadis Hasan ovog su mišljenja, znači, odpoznati Mufesira onaj, Mufesira Taberi u komentaru bilježi govor Mujahida da je on tvrdio, znači da je najveličanstvenije poznati Muđahide, znači kad čitati Muđesiratom imate govor Muđahide, onaj komentatora, da je on tvrdio, znači da je najveličanstvenije osobno najveće Allahove Tebare Kavetala ime, Dulđerali velik kram. Čak neki učinjaci spominjaju da ovo ime obuhvata, znači sve Allahove Tebare osobine. Znači obuhvata sve Allahove Tebare osobine i zato ga smatraju kao najveličanstveniji Allah te barek ve Šesti govor da Allah te barek ve ime ono koje je spomenuto u hadisu na početku. Nači znači menanu znači, se ussamawati u se hadisu koje smo naveli na početku i kao ko bude Allah te barek ve taala dozvao i prizvao ovim hadisom poput ovoga čovjeka, on je već znači dozvao Allah te barek ve taala sa naj uzvišenijim, odnosno najodobranijim njegovim tabarek tala imenom i sedmi govor koji ćemo spomijetati to je dova zu nuna, alaih salatu wasalam kako? poslanik alaih kada je govorio o toj dovi, kaže neće nikada čovjek muslim, musliman dozvati Allaha subhanu tala ta ovom dovom a da salam neće odazvati koja je to bila dova njegova La ila ente subhanek inni kuntu min av Nema istinsko božanstvo osim tebe, Allah Nek' si uzvišen i slavljen, zaista sam ja kjer na sebi učinio nepravdu Ko dozove i ko znači sobrati Allah subhanahu wa ta'ala ovom Allah subhanahu wa ta'ala će mu se odazvati zato o najpoznatim Rebihatim Rahimahullah spominje i bilježi predaju da je upitan Hasan al-Basri koje je to najuzvišenije Allahove tebare kva je ime pa je kazao za naučiš Kur'an. nisi pročitao znači govor nuna i onda je kazao La ilaha ilaha enta subhanak inni kum tu Ovo je znači sedam govora koje smo mi odabrali, a spomenuli smo znači da ima četrdeset, kao tu naši smatrajući da su ovaj govori koji imaju najjačiji dokaz. S tim da mi nećemo zanemariti ostali, kada onoga trenutka, kada budemo obrađivali neko da lovite dva rekavetala imena, pa ćemo spomenuti znači i te učenjake koji su smatrali to ime, da je znači od, da je to ime znači najveličanstvenije i najdobranije lahov Subhano, subhanovatara imeo. Toliko uzavestujem, molim Allah subhanahu wa da nam podaje da se okoristimo, da nas uči od onih koji će ga dozvati ovim velikim imenom, a on da se dozvode našim dovama, našim željama, našim potrebama. Molim ga subhanahu wa ta'o da pomene muslimane u čitavom svijetu, da ujedini naše sahrove u Bosni i Hercegovini, da jedini sahrove muslimana, da naša srca učrsti u poklonosti njemu, Danas izvede s ovoga da on subhanu wa sama, da nema našim roditeljima, da izliječi sve muslimane u čita svijetu. Subhanu ka Allah, la ilaha